2012 року. Депутатка Інна Бословська, яка першою залишила лави партії регіонів під час протистояння на Майдані на початку 2014-го в інтерв'ю телеканалу 1 плюс 1, розповіла, що під час президентства свого батька, Олександр Янукович очолював тіньовий кабінет міністрів. Сформований винятково із членів сім'ї, котрий і ухвалював усі найважливіші рішення в Україні. Уряд Азарова слугував лише ширмою. Фактично, Янукович-старший, прийшовши до влади, віддав країну на розшматування старшому синові та його ненаситним і знахабнілим друзям. Віктор Янукович – Молодший син президента України, майстер спорту в категорії автоспорт, чемпіон України з трофі рейдів 2011-го, кандидат науки з державного управління, народний депутат України 5, 6 і 7 скликань, розбещений молодик, серед зацікавлень якого лише автомобілі, алкоголь і жінки. Попри те, що Янукович Молодший був депутатом трьох різних скликань в окулах залі засідання Верховної Ради, його бачили нечасто. Перед написанням законів той надавав перевагу автомобільним перегонам. Віктор Вікторович Янукович уславився завдяки своїй феноменальній тупості котра затьмарює навіть безграмотність його батька. Янукович молодший старанно уникав випадкових контактів із пресою, за винятком заздалегідь погоджених інтерв'ю. Проте іноді журналістам усе ж удавалося підловити його в коридорах парламенту і кожного разу Віктор Вікторович моловні сенітниці Ось приклад. 7 грудня 2012 року в розпал обговорень держбюджету на 2013 рік журналіст і оператор «П'ятого каналу» перехопили януковича молодшого перед входом до сесійної зали. Журналіст запитав, «Пане Вікторе, опозиція назвала бюджет на 2013 рік бюджетом для своїх. Чи виходить так, що свої лише...» В Генпрокуратурі МВС і РНБО. У проєкті державного бюджету на 2013 рік партія регіонів запропонувала на 20% збільшити фінансування правоохоронних органів Генеральної прокуратури Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України. На що кандидат наук Віктор Вікторович Янукович вдумливо. Відповів лексику збережно. Е, е, е, як вам сказати? Пауза секунд на п'ять. Що стосується мене особисто, я скажу, що бюджет складається із засобів та можливостей багатьох громадян України, усіх громадян України. Тому що стосується мене, то стаття бюджету – це дуже відповідальне рішення. І мені хочеться в це вірити, що він буде продуманим і вдалим, цей бюджет. Сергій Арбузов, перший віце-прем'єр-міністр України за президентства Януковича, близький товариш Олександра Януковича, під час подій Євромайдану зник з України. Із 22 квітня 2014 року перебуває в розшуку МВС за звинуваченнями у зловживанні службовим становищем і привласненні державного майна в особливо великих розмірах. Сергій Арбузов не мав реєстраційного номера облікової картки платника податків, бо відмовився від нього з релігійних міркувань. На думку народного депутата України Володимира Ар'єва, це дає йому можливість здійснювати будь-які фінансові операції від свого імені без зазначеної системи державного фінансового моніторингу і без контролю податкової адміністрації. Віталій Захарченко, міністр внутрішніх справ України, за президентство Януковича швидке кар'єрне зростання Захарченка пов'язують із його наближеністю до старшого сина президента Януковича Олександра. За безпосереднім наказом Захарченка співробітники МВС 20 лютого 2014 року застосували вогнепальну зброю проти активістів Євромайдану. За результатами дослідження Інституту масової інформації та Незалежної медіапрофспілки, Віталія Захарченка визнано найбільшим ворогом української преси у 2012-2013 роках. Під час подій Євромайдану Захарченко втік до Росії, де переховується разом з Віктором Януковичем, колишнім генпрокурором Пшонкою, та іншими членами сім'ї. Олександр Клименко, міністр доходів і зборів України. За президентства Януковича із 21 лютого 2014 року перебоє в розшуку Служби безпеки України Сергій Тимченко, голова Державного агентства земельних ресурсів. Едвард Ставицький, міністр екології та природних ресурсів, пізніше міністр енергетики та вугільної промисловості за президентства Януковича. За час перебування при владі зміг стати власником таких підприємств. ТОВ «Фаворит Систем», ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн», сьогодні відомо як ТОВ «Арабський енергетичний альянс Юей», ТОВ «Голден Деррік» тощо і з 24 березня 2014 року перебуває в розшуку. Під час обшуку однієї з квартир, яка до 15 березня 2014 належала Ставицькому, правоохоронці вилучили близько 5 мільйонів доларів США готівкою, майже 50 кілограмів золота в злитках, а також коштовності, попередня вартість яких становить декілька мільйонів доларів. 20 листопада 2014 року